yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara mubazir selama hari syawalan ikhwati alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambung kuliah tafsir kita dan pada waktu ini saudara inilah Latila Nikasi Wasqian kita sedang membincangkan ayat 132 dari surah ta Iaitulah from Allah subhanahu wa ta'ala Fa'udzubillahiminasyaitanirwajim Wa amur ahlaka Bissalati wastawira alaiha La nasaluka rizqan Nahnu narzukuk Wa la'aqibatu li taqwa Dan perintahkanlah keluarga mu Melaksanakan salat dan sabarlah lah Mengajakannya kami tidak minta rezeki Kepadamu kamilah yang berrezeki kepadamu Dan akibat yang baik di akhirat Allah bagi orang militaqwa Ikhwati eh billah Kuliahan telah bulu kita telah bincangkan Bagaimanakah para sahabat diajar oleh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya dalam kisah yang berlaku kepada Uthman Umar kisah yang berlaku kepada Ibn Khattab iaitu Umar Khattab radhiyallahu anhu bila melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi di tempat yang amat daif yang amat zuhud di bekas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam beraraskan kerikil saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila iaitu bersumpah untuk tidak bersama dengan para isinya nanti kita akan lihat perkara ni yang lain tuan-tuan dan muslimin Maka Nabi Islam telah Assalamualaikum bersabda kepada Umar yang melihatnya sedang menangis itu Aufi Syakin Antara bin Al-Khattab, "Ula'ika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunyah. Apakah engkau berada dalam keraguan wahai putra Al-Khattab? Mereka itu merupakan golongan yang diserikan segala kenikmatan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Akhirat besok jadilah tempat untuk mereka." dan nabi juga telah menyenyapkan kita terhadap prinsip hidup ini ini inna akhwa fa ma akhafu alaikum ma yatahu Allah min zahratil hayatid dunya qal wa ma zahratid dunya ya rasulullah qal barakatul ard sungguhnya pada aku takut hati di antara fitnah fitnah yang akan menimpa mu wahai umatku sekalian bila Allah membuka pintu kesenangan ke bunga kesenangan hal terdunia ni mereka bertanya maksud bunga kesenangan itu wahai nabi Jawapan nabi sallallahu alaihi wasallam segala anugerah ni jadi itu seorang kata arah yang sedih Mengatakan bahawa Zahratul Hayatid Dunia Artinya perhiasan hidup dunia Macamlah bunga yang cantik Tapi cantiknya itu tidaklah mekar lama Tidak bertahan lama Letak dalam pasu Kemudian nanti dia akan layu Kemudian datang bintang Allah SWT Dan, ini, berhati dan dikasihkan Tapi sebelum itu berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Sahabat Nabi yang terkemuka Yang Nabi sering puji dengan bacaan Qur'annya Ubay bin Ka'ab ini berkata Janganlah kamu diperdayakan oleh dunia ini sebagaimana yang telah menipu orang-orang kafir terutamanya mereka lalai melihat ukuran kedudukan di sisi Tuhan dengan anugerah harta tersebut maka Ubay bin Ka'ab telah berkata Man lam ya'tass ya bi'izzillah taqata ansuh hasarat sesiapapa yang tidak berbangga dengan anugerah Allah SWT maka jiwanya akan sentiasa kecewa Wa yasrahu fima fi ajnaah kakulah huznuhu sesiapa yang sibuk melihat anugerah Allah kepada golongan fakir terutamanya dengan kemewahan kesenangan pakaian gaya hidup lalu kesolehannya akan sentiasa menebal ammananna anna ni'matallahi ma ta'mihi wa mashrobihi wa malbasihi faqad qalla wa hadir 'azabuhu seorang yang Menyangkakan bahawa nikmat Allah itu terletak pada pakaian, makanan, minuman Maka setakat itu sahaja Sungguhnya ilmunya telah menjadi sedikit Dan azab akan berada di hadapan biji mata Azab itu dihadirkan di hadapan dirinya Ini satu amaran Allah SWT Kepada mereka yang mengukur Kehidupan dunia itu hanyalah kepada Apa yang nampak Keterampilan seseorang Kedudukannya Tidak tidak sepatutnya seperti itu Seorang Islam Merendah-rendah kemuliaan Allah SWT Kepadanya dan lebih menakutkan satu hadis Sebab Daru Qutni Man qara' al-Quran Fadanna anna ghairahu kad uti akhairah mima fa ma Fakadistasgara Allah. Rasulullah mengatakan Ini merupakan hadis ma'ukuf kat atas soal sahabat Tentuan yang rahmatin yang dikasih Dalam kenyataan ini, Siapa yang diberi Al-Quran Lalu dia menyangkakan ada orang lain mendapat Satu habuan lebih hebat daripada Al-Quran Yang diberikan Allah kepadanya Sebenarnya dia telah menghina Apa yang Allah agungkan akan ini peringatan kepada setiap manusia bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib khusus al-ibrahatu bi ummi lamzi la bi khusus sabab ibrah ini perlu perlu diambil mengikut kepada kepanjangan panjangnya masa selagi Quran yang dibaca bukannya khas untuk satu zaman turunnya semata-mata jadi Allah perintahkan kepada orang beriman ini supaya menghayati bahawa dalam hidup ni anugerah bukan selama-lamanya buat Gasih sayang Allah dan kasih padanya dan menahan satu nikmat diberikan kepada seorang bukan tanyanya Allah benci. Nanti kita lihat dalam surah Al-Hijr bila Allah SWT wa ingatkan Muhammad SAW tentang Quran yang diberikan. Billahi rajim. Masani wal -quran al billahi minasy-syaytanir-rajim. Walqad atainaka sab'an minal mathani walqur'an al-'azim. La tamuddan 'ainaik. Dan suruh kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang iaitu Al-Fatihah dan Quran yang agung. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada mereka. Jadi demikianlah apa yang disimpan Allah SWT bagi rasulnya di akhirat ternyata lebih besar, tidak terbatas, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini pernah kita bincang dalam surah Duha yang lalu ketika mentafsirkan juz amma. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh kelak ربmu pasti memberikan kepadamu kurniaan dari sisi-Nya dan engkau akan menjadi puas. Maka pada peringkat ini rahmati dan dikasihaskan. Seitu Allah mengakkan warisku lah bika kayu wa amka. Kemudian datang perintah Allah swt wa hamur ahla ka bila salat yus tabi yang alaiha la nasalukaridqan nahnunarzukuk. Jadi suruhlah perintah Allah keluarga untuk salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Maksudnya selama kalau mereka dia pada azza Allah swt Dan mengerjakan salat sabarlah engkau dalam mengerjakannya. Desuruhlah bahasa Arab Kalau kita perhatikan tuan-tuan yang dimulakan kat maksud dia. Bagatan digunakan oleh Allah SWT di sini. Wa'amuru ahlakata bis-salati was-sabr 'alayha. Ahlak, ahlak. Kalau ditinjau dari sudut masih turunnya hanyalah terbatas kepada isteri Nabi SAW yang ada pada waktu itu kerana ayat ini merupakan ayat Makiyah. Khadijah radhiyallahu anha dan beberapa orang puteri Nabi SAW dan bersama dengan hari peristiwa itu adalah Ali bin Abi Thalib yang baginda jaga sebagai menghargai jasa Abu Talib menjaganya sebelum itu. Tapi kalau kita lihat di sudut kata bahasa itu sendiri, lihat dalam kamus tuan-tuan contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, akhlak ini mencakupi keluarga yang besar. Jadi perintah tersebut, berlanjutan sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua. Artinya mencakupi keluarga Nabi yang Sallam, termasuk semua isteri, baginda dan keluarga dan cucu-cicin Nabi saw. Bahkan ada setengah ulama yang memperluaskan maksud ahliak ini mencakupi seluruh umat Nabi Muhammad saw. Nanti ada peluang kita lihat Nabi Muhammad bila Allah menjelaskan kepada Nabi Nuh Allah ya nu, inhu leysa min ahliak, inhu amalun rayu salih. Nabi Nuh telah ditegur oleh ya Allah swt bila dia mohon apa untuk putrinya adalah pelayan para ulama sama so, ada putera tersebut putera kandung ke anak anak lelaki tiri ke tapi yang pentingnya kira nabi nuh mohon keampunan untuk putrinya itu Allah SWT telah jelaskan dia bukan keluargamu inahu laysa min ahlik inahu amalan ghayr bukan putramu hai nuh kerana dia tidak beramal saleh kalaulah begini maksudnya tuan-tuan semua yang beramal saleh dinilai masuk dalam keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerana itu juga Salman al farsi yang tidak memiliki sebarang hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW bahkan bukan orang Arab pun yang datang dari Pasir ini pernah Nabi SAW sebut Salman daripada keluarga kita Salman Ahlul Bait Salman juga merupakan seorang daripada Ahlul Bait kerana ukuran bukan pada darah daging yang semata-mata tapi ia kepada keimanan dan kesalehan sahabat yang mulia ini tapi dalam ayat digunakan oleh Allah SWT taala di sini wa'amur ahlaka bis salati wastaghir 'alayha wastabir istabir daripada isbir isbir maknanya sabar jadi penambahan ta dalam asharap pada setiap penambahan itu mengandungi makna penekanan makna yang lebih kuat jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk lebih bersabar mengerjakan salat kena salat yang wajib Walaupun lima waktu sahaja ke atas Nabi SAW Tapi Nabi juga diwajibkan untuk salat pada waktu malam Bagi Nabi, salat malam tahajun merupakan satu benda yang wajib Jadi tentunya memerlukan kesabaran dan ketekunan, ketekunan yang melebihi apa yang diwajibkan ke atas Umat baginda SAW Pembelian yang diberhati dan dikasihkan sekalian Dalam hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ini Zaid bin Aslam berkata bapanya pernah memberitahunya bahawa saya dan juga Yarfa pernah malam di rumah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Saidina Umar ni memiliki waktu yang khas pada waktu malam, sebahagian malam untuk bangun salat. Dia tentunya akan bangun untuk menggerakkan keluarganya. Tiba-tiba pada malam itu nampaknya Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mungkin terlambat bangun. Kami nyangka dengki dia telah bangun. Tiba-tiba dia bangun juga dia mewajihkan ayat dua umur ahli kebisa salat dan sabar عليها la nasaluka rizqan nahnu narzuqu Terus digerakkan anak-anaknya. Dan Sidomar ni terkenal dengan usahanya untuk merenjis air ke muka isteri bagi membangunkannya untuk Yang mulai Mengajaknya untuk bangun Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda hadin Ibn Ibnu Majah dan juga yang lain. Rahimallahu rajulan qama min layl fa wa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abaa rasha fi wajhiha almaa. Rahimallahu imra'atan qamat min layl fa wa ayqadha zawjaha fa sallaa fa rasha fi wajhiha almaa. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam untuk salat, sebagian malam untuk tahajud. Dia bangun dan gerakkan istrinya untuk salat, maka salatlah istrinya. Kalau isinya tidak bangun juga, diambil air rengis dengan lemah lembut kepada isinya. Supaya dia bangun juga. Dan Allah merahmati pastinya seorang perempuan yang bangkit waktu malam untuk menajat kepada Allah SWT. Berdoa kepada dia. Maka dia menggerakkan suami. Bila suami gagal untuk bangun, dia rengiskan air lemah lembut kepada suaminya. Supaya dia pun bangkit juga untuk mendapatkan kelebihan waktu malam. وَمِنَ اللَّيْنِ بَتَحَجَّدْ بِهِنَا فِيَا تَلَكَ أَصَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَعْمُودًا bayangkan tuan, -tuan. bayangkan kalaulah bapa saudara bapa kepada saudara ni pergi musafir lama sebulan katalah pergi untuk ibadah haji lepas bulan kita pun tunggulah ke airport turunlah ayah yang sudah botak kepada ini ini kerana talul kita bersyukur daripada haji ini Allah bersihnya wajah orang pulang daripada haji pada umrah berlari lah semua mengajarnya Perlu ayah kuat-kuat kan tuan-tuan Ayah yang saleh yang banyak mendoakan untuk kita yang banyak mendorong kita hingga jadi manusia pada hari ini itu kalau ayah yang kita sayangi ingin panggil lah tuan. Tapi Allah Sutallah panggil kita tidak pergi. Patut ada tuan. Wa Muhrallah Kabil Salat Yastabiyalalayha Nallah Nas Alukarizkan Nahu Nalzukuk Serulah keluarga kepada salat Sabarlah untuk muhabkinya susah salat ni. Siapa kata senang salat? tengah buat satu menda, tiba-tiba kena salat azan hukuman dah maka jadilah anak-anak kita untuk umumati seruan ini tuan-tuan kuatnya umat ini bila mereka seperti disuruh Ibn Qadun dan kitabnya Al-Muqaddimah, umat ini kuat bila salat itu amat dihargai dilihat penting sangat mengatasi benda-benda yang lain macam mana penting pengurusan dunia macam ditulis di dini-dinim masjid lagi penting, macam-macam panggilan panggil ilahi lebih penting Banyak, kalau banyaklah Iklan seperti ini di masjid Ditayangkan di tempat-tempat Semua orang berfikir untuk jadi baik Media penting untuk kita Mengajar manusia pada perbaikan Walaupun pada satu karimah Hebat panggilan manusia Hebat lagi surat ilahi Kenapa ditulis di, di masjid itu Mengingatkan seorang matikan handphone Tak semuanya Jumaat dan sebagainya Ada satu kisah yang menarik Disebut oleh Syekh Muhammad Tawali Syekh Rawi yang tafsir ni Rezeki Allah SWT Dijanji olehnya Ada seorang sahabat Dia semayang Lepas dia semayang ini Terus balik Kelang kabut dia bangun Rasulullah panggil dia Azul dan Fina Nabi tanya Adakah kamu nak jumpa aku pun berkira-kira Jumpa sekejap Terus balik Nabi tegur Nampaknya sahabat ni seorang mu'min Bukannya munafik Nabi semayang terus bangkit Untuk beridak Nabi panggil dia Nabi tahu dia seorang mukmin, Cahaya iman di sini Dari wajahnya Adakah kamu nak jumpa aku Berkira-kira Kenapa tak duduk dulu Zikir dulu lepas semayang Jumpa dengan aku Dengar aku bercakap Berkuliah Tentu baliklah dengan keberatan akhirnya dia tetap sem mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah li zauja bil wai تنتظر ثوبي Rasulullah sallallahu alaihi ni bukalah tak nak lihat wajah Rasulullah macam golongan munafiqun agaknya kata beliau. Tapi Zebali Rasulullah sallallahu alaihi baju yang ada ni satu saja yang kami share bersama. Isteri saya menanti untuk memakainya pula bagi salat Masya-Allah tuan-tuan ini mulia kan. Lihat. Lihat nampak Lalu akhirnya dia pun dibenarkan Nabi untuk beridah Nabi SAW mengajarnya untuk Kalau nak cepat sangat membacalah Tasbih Tahmid dan juga takbir Tiga puluh tiga Tiga puluh tiga Subhanallah Tiga tiga Alhamdulillah Tiga puluh tiga Allah kepada tiga tiga Kalau dah nak cepat sangat pun Ingatlah Allah dengan Tiga Tasbih takbir dan juga Tahmid Tahmid dan takbir ini Dia pun pergi Di balik rumah dia cerita berisinya Tadi Rasul Salam Tahan Abang Lalu Rasul bertanya Abang terpaksa diri kita Lalu, isteri yang mulia, yang hebat, yang salihah ini Sahabiah yang hebat, jalilah ini berkata Adakah abang mengadu tentang anugerah Allah yang seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW Jadi maknanya menceritakan kekurangan seperti ini Seolah-olah tanda kita tidak riba takut Allah Ya Allah, isteri yang salihah macam ni Kalaulah ada keliling kita kan biasa kan, tuan-tuan Isi kata janganlah tak patut Abang cerita Janganlah cerita kelemahan kita Bukan kita minta pada manusia Kita minta pada Allah Abang Nabi Subayang adalah rezeki untuk kita Soalnya like itulah tuan-tuan Ini ayat yang sebenarnya kita bincangkan Lana nah nuna Kamu Subayang nanti kamu akan ditambah rezeki Jangan kamu ingat kamu Subayang Rezeki kamu berkurang Kamu terpaksa berhentikan perniagaan Kamu akan hilang peluang Tidak, rezeki bukan berada di tangan manusia Tapi di tangan Allah SWT Dengan syarat kamu memahaminya Perzeki kini mengejar kita macam bayang-bayang mengikuti kita ke mana sahaja kita pergi. Insya Allah kita akan lihat hadis yang berkaitan. Menuh, menyokong apa yang sedang kita bincangkan ini. Kini akan kita bincangkan tentang kehidupan para sahabat yang wajar kita contohi dengan salafu salih. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wa sallamu alaikum wa rahmatullahi